«На хвилях агоній! Пісня групи The Rolling Stones! Прокинувся?» «Замовкни!» – скрикнув Яків і зірвався з ліжка. «Я живий!» – сказав Яків у кімнату. «Чорт, я живий!» «Ти живий!» – підтвердив розум. «Геть з моєї голови!» – прокричав Яків, затиснувши голову руками. «Я не ти! Це не мій голос!» Такого не може бути. Ні, Якове, таке може бути. Це називається «плач і скригит зубів».